A pálya őre álltam vele szemben és igyekeztem megjegyezni a vonásait. Negyven körüli alacsony, kopaszodó férfi volt barna munkaköpenyben. Arcának egyedül a két szemöldök közötti mély barázda adott valami egyéni jelleget. A teniszpályákat felügyelte a hozzájuk tartozó tornatermekkel és öltözőkkel. Mindez több, mint húsz éve történt. Én is oda jártam át teniszezni, a szemben lévő házban laktam. A hatvanas években épült, egymás mellett sorakozó tízemeletes pontházak között park húzódott, távolabb idegörlő lassúsággal és zajjal épült a lágymányosi híd. Éjszakánként sárgas isakos munkások dolgoztak az óriás fényszórók sugarában, nappal markológépek túrták a terepet. Ám a teniszpályához senki sem nyúlt, a sporttelep zavartalanul üzemelt. Hetente egyszer lementünk, kifizettük a pályabérleti díjat, és ütögettünk egy kicsit. A pontház különös épület volt. Ezekben a hatvanas években felhúzott tornyokban még nem tudták tökéletesen megoldani a lezuduló víz lassítását, ezért ha valaki megengedte a csapot, vagy épp lehúzta a vécét, az egész ház morajlott, zengett, a vezetékek pedig úgy rángatóztak, mint valami élőlény zsigerei. Gyakori volt a beázás és a csőtörés, ilyenkor egy központi csappal az egész épületben elzárták a vizet. Arra, hogy a berosdásodott strangokat kicseréljék, nem jutott pénz, ezért mindig ott foltozgattak, ahol éppen kijukadt valami. Egy alkalommal, hétköznap délután volt, éppen munkába készülöttem. Egy kiállítás megnyitóra hívtak fordítani. Örültem a lehetőségnek, nagy szükségem volt a pénzre. Háromra kellett volna odaérnem a galériába. Délelőtt átnéztem a fordítandó szöveget, aztán fél kettő körül beálltam a zuhany hogy üdén érkezzem a megnyitóra. Bedörzsöltem magam, rányomtam a sampont a hajamra, és jól felhabosítottam, talán énekelhettem is, szoktam énekelni a zuhany Ömlött a hátamra a meleg víz, aztán a csövek váratlanul valami különös, fémes hangon kezdtek visítani, bongani. A nyomás gyengült, tekergettem a csapot, a vezeték gurgulázott, szörcsögött, aztán váratlanul elcsendesedett. Nem jött több víz. Egy csöpse. Áltam Álltam talpig szappanosan, fejemen a feltornyozott, keményre dörzsölt habbal, és néztem magam szemben a tükörben. Ilyenkor mi van? Kinyúltam egy törölközőért, magamra tekertem, kiléptem a kádból, tócsákat hagyva a kövön elcsattogtam a lakásajtóig, óvatosan kinyitottam. A lépcsőházban egy férfi fazekat ütve kiabált, hogy csőtörés miatt elzárták a vizet, estig nem lesz. Pont két óra volt. Visszacsuktam az ajtót. Úgy, ahogy letörölgettem magamról a szappant, farmert húztam. Mivel a fejemen még mindig állt a sampon, mint valami térplastika, felülre csak egy csónak kivágású pulóvert tudtam felvenni. A hajamra fürdőlepedőt tekertem, aztán fogtam a törölközőt, hajszárítót, és lerohantam a szemközti teniszpályára. Arra számítottam, az ottani öltözőben biztosan lemoshatom magam, és akkor még éppen odaérek háromra a fő utcába. A gondnok elém állt, megkérdezte, hányra szól a bérlet. Nem béreltem pályát, feleltem, csak elzárták nálunk a vizet, ott, abban a házban. Az a helyzet, hogy tiszta sampon a hajam, és szeretném bent leöblíteni. Hogy arról szó se lehet? Akkor esetleg bérlek egy pályát, ajánlottam fel kétségbe esetten. A gondnok halványan elmosolyodott, kezdte nyerekben érezni magát. Végig futotta a beosztást, és azt felelte, hogy hát az alig ha lesz lehetséges, mert már csak péntekre van a hely. Viszketett a fejem, a sampon apró patakokban szivárgott a fürdőlepedő alól. Szeretnék bemenni. Nem lehet, oda benn gyerekek vannak, érvelt a férfi. Nem értem, kerekedett el a szemem, milyen veszélyt jelenteni én a gyerekekre, hiszen egy úszodában is megfordulnak nők a női öltözőben. Ne vicceljen már, mondtam neki egyenesen az arcába. Farkas szemet néztünk, vacoktam. Bemegyek. Akkor ő hívja a biztonságiakat lépett elém. Itt nem lesz mesztelenkedés. Mesztelenkedés? Na jó, akkor csak a vécébe megyek be, és hideg csap alatt leöblítem a fejemet, jó? Nem lehet. A vécét csak azok vehetik igénybe, akik éppen pályát bérelnek. Éreztem, hogy a hangom magától emelkedik. De hát megismernem. Minden héten ide járok, ember, évek óta, engedjen már be, hogy lemossam a hajamat. Ám a gondnok megmakacsolta magát. Régóta várt erre a pillanatra. Pontosabban nem tudtam, mire várt, valami jutalomra, tételre, És most ott állt előtte egy libabőrös fiatal nő, aki szinte könyörgött. Kérem szépen engedjen engembe be, szépen kérem. A gondnok teljes testével beállt az ajtóba, és kimondta a végső szót. Menjen innen, vagy hívom a biztonságiakat. Visszakullogtam a lakásba vörös homlokkal átfázva. A testem bizsergett és ragacsos volt a tusfürdőtől. Elmúlt fél három. A vezetékek erőlködve szörcsögtek, mintha helyet nem próbálnának sírva fakadni. Ültem az ágy szélén, és már tudtam, hogy nem fogok odaérni. Miközben ezen gondolkodtam, ott lüktetett bennem a férfi arca. Örökre megjegyeztem magamnak. Ott van a buszon. Ott van a metrón. Ott van a lakógyűlésen, az iskolai évnyitón. Ott van mindenütt. Nem hal meg, nem fárad, nem öregszik. Övé az ország, ahol élünk, övé a hatalom. Itt nem lehet mesztelenkedni.